Яка різниця? Це як в тому анекдоті. Мамо, а як стоять будхісатвами? Бодхісатви, синку, це люди, які пройшли людські випробування і уволоділи нелюдськими можливостями. Цій дурепіт ніхто вчасно не порадив зав'язати з духовністю, насрати на шукові стяги травня і піти в психіатричний монастир, з фенічки майструвати до кінця днів миля.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 Трагізм ситуації Заре Тлустої полягав у тому, що вона не могла насолоджуватися фаховим поїданням падлини, ставала на заваді власне фаховість як форма досконалості. Зара Тлуста могла б розкушувати лише у власній ницості, як би взагалі могла, але вона не могла. Вона взагалі не вміла, не мала здатності насолоджуватися. Щоб жити їй необхідна була постійно,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 то під виглядом енцефалітного кліща влазила жертвів під свідомість, і поки клієнт відривав і смачно розмазував підошвою по асфальту її фальшиве тільце, вгрізалася голівкою у щораз глибші товщі енцефалограми. Останньо вона вже не гребувала і такими істинно способами заробітку, як, наприклад, змоделювати ситуацію, щоб клієнт її застав, скажімо, голою чи на горшку,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 Оргкомітет Зара Ілона